«Тепер. Пожежні станції, наша робота. Тобто я маю на оці колись давно-давно...» «Колись давно-давно!» – вигукнув біці. «Що це за балачки?» «От я дурний», – подумав Монтек. «Я ж сам себе виказую». На минулій пожежі йому потрапила до рук книжка дитячих казок. Він прочитав лише рядок у ній. «Я хочу сказати», – провадив він, – «що в давні часи, коли будівлі ще не були вогнетрівкими...» Нараз йому здалося, ніби той не він промовляє ці слова, а чись інший, набагато молодший голос. Він тільки розтуляв вуста, уста, говорила ж за нього Кларіс Маклелен. Хіба тоді пожежники не гасили пожеж замість того, щоб розпалювати їх? Оце здорово! Стоунмен і Блек разом вихопили з кишень пожежні статути і поклали перед Монтегом. Окрім правил, у них була вміщена коротка історія пожежних команд Америки. І Монтег прочитав добре знайомі рядки. Правила Перше. За сигналом тривоги виїжджати негайно. Друге. Швидко розпалювати вогонь. Третє. Усе спалювати дотла. Четверте. Негайно повертатися до пожежної станції. П'яте. Бути на до нових сигналів тривоги. Усі дивилися на Монтега. Він не ворухнувся. Раптом пролунав сигнал тривоги. Закалатав дзвін під стелою, відбиваючи належні 200 ударів. Чотири стільці миттю спорожніли. Карти снігопадом посипались на підлогу. Мідна жердина затремтіла. Люди зникли. Монтек сидів. Унизу закашляв і ожив жовтогарячий дракон. Розділ другий. Монтек підвівся і наче в вісні спустився по жердині вниз. Механічний пес підскочив у своїй буді, очі запалали зеленим вогнем. «Монтек, ви забули шолом!» Він схопив шолом, що висів на стіні, вибіг стрибнув у машину, і вона помчала, а нічний вітер розносив на всі біч, виття сирени і могутній гуркіт металу. Це був облуплений триповерховий будинок у старій частині міста. Йому було не менше як сто років, але свого часу його вкрили, як і решту будинків вогнетривкою плівкою, і здавалося, лише завдяки цій запобіжній з Шкаралупі він ще животів. Приїхали. Двигун пирхнув і зупинився. Біті, Стоунмен і Блек уже бігли по тротуару, незграбні і потворні у своїх грубих вогнетривких комбінезонах. Монтек подався слідом за ними. Вони розтрощили вхідні двері і схопили жінку, дарма що та й не намагалася тікати чи ховатися. Вона стояла похитуючись, втупившись у порожню стіну перед собою, ніби її оглушили жахливим ударом по голові. Її вуста безгучно ворушились, а в очах застиг такий вираз, ніби вона силкувалася щось пригадати. Нарешті пригадала, і вуста заворушилися знову. «Будьте мужні, Мрідлі!» «Божою ласкою, ми сьогодні засвітили в Англії таку свічку, якою я певен їм ніколи не загасити». «Досить», – сказав Біті, – «де вони?». З приголомшливою байдужістю він дав жінці ляпаса і повторив запитання. Стара перевела погляд на Біті. «Ви знаєте, де вони, а то б вас тут не було», – проказала вона. Стоунмен простяг карту тривоги з копією телефонограми на звороті. «Є підстави підозрювати горище будинку номер одинадцять», «Елм-стрит-сіті-і-бі». E. «Це певне пані Блейк, моя сусідка», – мовила жінка, глянувши на ініціали. «Гаразд, хлопці, ставайте до роботи». Замить пожежники бігли по сходах крізь застояну пітьму, виламували блискучими сокирами незамкнені двері, спотикалися, галасували, наче ватага шкодливих хлопчаків. «Гей-гей!» Книжки лавиною ринули на Монтеге, коли він, здригаючись, дерся вгору стрімкою драбиною. Як усе недобре склалося. Досі все було просто. Все одно, що зняти на зі свічки. Спочатку проїздила поліція, жертві заклеювали рота пластирем, зв'язували і, кинувши в блискучий жук-автомобіль, кудись відвозили. Отже, коли прибували пожежники, будинок уже був порожній. Ніхто не страждав, хіба що речі. Речі не відчувають болю, вони нічого не відчувають. Не кричать і не плачуть, як може закричати і заплакати ця жінка. Отож, твоє сумління опісля тебе не мучить. Звичайна собі чистка, робота прибиральника. Все по черзі. Давай сюди газ, у кого сірники. Але сьогодні хтось помилився. Ця жінка псувала усталений ритуал. Пожежники надто галасували, сміялися, жартували, аби якось заглушити її страшний мовчазний докір. Вона примушувала порожній будинок волати від обурення, струшувати на пожежників тонку пилюгу провини, що набивалася їм у ніздрі, коли вони нишпорили в кімнатах. Це не порядок, неправильно. Зненацька Монтег страшенно розлютився. Цієї жінки не повинно було бути тут у жодному разі. Книжки гупали по руках і плечах Монтега, падали на його зведене догори обличчя. Якась книжка, наче білий голуб, покірливо спустилась йому впросто в руки, тремтячи сторінками-крилами. У тьмяному мерехтливому світлі відкрита сторінка майнула, мов білосніжне перо, стендітним візерунком написаних на ньому слів. У цьому сум'ятті, в цій гарячці, Монтегові вдалося прочитати лише рядок, але той палав у мозку, наче викарбований розпеченою сталлю, і час заснув під полуденним сонцем. Він випустив книжку. Відразу ж упала йому до рук друга. «Ей, Монтек, давай сюди!» Він міцніше вхопив книжку і пристрасно, з божевільною нерозважливістю, притис її до грудей. Нагорі пожежники ворушили купи журналів, здіймаючи куряву. Журнали падали, наче підстрелені птахи, а жінка внизу стояла, ніби маленька дівчинка серед цих мертвих тіл. Ні, сам Монтек не зробив нічого, то все його рука, в якої був свій мозок, своє сумління і своя цікавість у кожному тремтливому пальці. Ця рука зненацька стала злодійкою. Ось вона пірнула під пахву, притисла книжку до спітнілого тіла і виринула вже порожня, зі спритністю чародія. І дивіться, нічого немає, нічого». Він приголомшливо розглядав цю білу руку, то відводячи її від себе, ніби далекозорий, то підносячи мало не до очей, як сліпий. Монтег Здригнувшись, він озирнувся Не стійте там, як ідіот. Книжки лежали, мов купи свіжої риби, підготовленої для соління. Пожежники метушились коло них, спотикалися, падали, спалахували золоті очі тиснених назв і, падаючи, згасали. Газ Вімкнули помпи, і струмені холодного газу ринули з баків з цифрою 451, що висіли за спинами пожежників. Кожну книжку, кожну кімнату було полито газом. Тоді всі квапливо спустились униз. Монтек, похитуючись і задихаючись від випарів газу, йшов останній. «Виходьте!» – наказали вони жінці. Вона стояла навколішки серед книжок, торкаючись їхніх просякнутих гасом шкіряних і картонних палітурок. Обмацувала золоте тиснення, з німим докором дивлячись на Монтега. «Не матимете ви моїх книжок», – проказала вона. «Ви знаєте закон», – відповів Бітті. «Де ваш глуст? У книжках повно суперечностей. А ви просиділи хто з нас років під замком у своїй вавилонській вежі? Оближте все!» «Людей, про яких йдеться в цих книжках, ніколи не було. Ну, бо ходімо. Зараз будинок займеться», – сказав Бітті. Пожежники незграбно простували до дверей. Вони озирнулися на Монтега, який все ще стояв коло жінки. «Не можна ж її залишати тут», – рішуче заявив він. «Вона не піде. Тоді треба її примусити». Бітті підніс руку з запальничкою. «Час повертатися до пожежної станції». А ці фанатики завжди намагаються заподіяти собі смерть. Річ відома. Монтек доторкнувся до жінчиного ліктя. «Ходімо зі мною». «Ні», – відказала та. «Але вам дякую». «Рахую до десяти», – мовив Бітті. «Один, два...» «Будь ласка», – благав Монтек жінку. «Три, чотири, ходімо». Монтек потягнув за собою жінку. «Я волію залишитися тут», – спокійно відповіла та. «П'ять, шість...» «Можете не рахувати», – сказала жінка, і розтулила кулак. На долоді лежала якась тоненька паличка. Звичайний собі сірник. Але, забачивши його, пожежники метнулися геті з дому. Брандмейстер Бітті, намагаючись зберегти гідність, позадкував до виходу. На його червоному обличчі горіли і вигравали відблиски тисяч пожеж і нічних тривог. «Боже мій», – подумав Монтек, – «а й справді сигнали тривоги надходять лише вночі і ніколи в день» чи не тому, що вогонь гарніший вночі, і вистава цікавіша. На червоному обличчі Бітті, який зашпортався у дверях, промайнув страх. Жінчина рука судомно стиснула сірника, повітря було просякнуте випарами гасу. Книжка, яку Монтек заховав під пахву, калатала в груди, немов серце. «Ідіть», – промовила жінка, і Монтек відчув, що мимохідь заткує до дверей слідом за Бітті – тоді сходами вниз через лужок, де наче слід зловісної змії тяглася смужка гасу. Жінка вийшла за ним, зупинилась на ганку і зміряла їх спокійним поглядом, але в цьому спокої виразно відчувався осуд. Бітті клацнув за пальничкою, наміряючись підпалити будинок, але він запізнився. Монтегові перехопило подих, жінка на ганку кинула на них призирливий погляд і тернула сірником об поруче. З будинків на вулицю вибігали люди. Назад поверталися мовчки, не дивлячись один на одного. Монтек сидів попереду разом з Бітті та Блеком. Вони навіть не запалили своїх люльок, лише дивилися на дорогу. Потужна саламандра круто повернула за і помчала далі. «Рідлі!» – нарешті промовив Монтек. «Що?» – спитав Бітті. Вона сказала «Рідлі». Коли ми ввійшли, вона пробурмотіла якісь дивні слова «Будьте мужнім, Рідлі». «Іще щось, щось іще. Божою милістю ми сьогодні засвітимо в Англії таку свічку, якої я вірю їм ніколи не загасити», – промовив Бітті. Після цих слів Стоунмен і Монтек здивовано глянули на Брандмейстера. «Бітті потер підборіддя. Чоловік наймення Латімер сказав це чоловікові, якого звали Ніколас Рідлі, коли їх за єресь спалювали живцем на Багатті в Оксфорді 16 жовтня 1555 року. Монтек і Стоунмен знову перевели погляд на дорогу, що швидко бігла під колесами машини. «Я напхом напханий всякими цитатами і висловами», – сказав Бітті. «Та й більшість брандмейстерів так само. Інколи собі дивуюсь». «Не ловіть гав, Стоунмен!» Стоунмен загальмував. «Хай йому грець!» – вигукнув Бітті. Проскочили свій поворот. «Хто там?» «Я. Хто ж іще?» – озвався стемрявий Монтек. Він щільно причинив двері і прихилився до них спиною. Помовчавши, дружина нарешті сказала. «Увімкни світло!» «Мені воно не потрібне!» «Тоді лягай спати!» Монтек чув, як Мілдред нетерпляче засовалася на ліжко, зарипіли пружини матраца. «Ти п'яний?» – запитала вона. Отже, все почалося з його руки. Він відчув, що його руки спочатку одна, а потім друга розстебнули куртку, зняли її і кинули на підлогу. Штани повисли в руках, ніби над прірвою, і провалилися в пітьму. Кисті його рук уражені хворобою, невдовзі зараза охопить руки цілком – він аж наяву бачив, як отрута діє на зап'ястки, піднімається до ліктів і плечей, перекидається, мов, іскра з лопатки на лопатку. Його руки стали жадібними. Ця жадібність передалась очам. Нестерпно закрутіло дивитися на щонебудь байдуже на що, аби дивитися. «Що ти там робиш?» – байдуже запитала дружина. Намагаючись зберегти рівновагу, він стискав книжку холодними вологими пальцями. Через якусь мить дружина знов озвалася. «Ти ще довго стовбичитимеш отак посеред кімнати?» «Він щось про бурмотів. Що?» – перепитала вона. І цього разу у відповідь якесь нерозбірливе бурмотіння. Спотикаючись, Монтек помацки дістався до свого ліжка, незграбно запхнув книжку під холодну подушку і сам упав на постіль. Мілдред злякано скрикнула. А йому здавалося, що вона десь далеко, в протилежному кінці спальні, а його ліжко – наче сніжний острів посеред пустельного моря. Дружина озвалася до нього. Говорила щось довго-довго про те, про все, але для нього це були тільки слова. Слова, що нагадували белькотіння дворічного малюка, яке він чув колись у домі свого приятеля. Приємні звуки, однак, позбавлені всякого глузду. Монтек не відповідав. А коли з його вуст знов зірвався невиразний стогін, Мілдред підвелась, підійшла до його ліжка, нахилилась і поклала руку йому на чоло. Монтек знав, коли Мілдред забере руку, долоня в неї буде волога. Пізніше вночі він подивився на Мілдред, вона не спала. В повітрі ледь чутно бриніла мелодія, у вухах Мілдред знову сиділи черепашки, і знову вона слухала далекі голоси з далеких країв а її широко розплющені очі вдивлялись у темні глибини стелі, що нависала над нею. Він пригадав старий жарт про дружину, яка так полюбляла розмовляти по телефону, що її чоловік упав у розпач і вимушений був побігти до найближчого автомату і зателефонувати звідти, аби довідатися, що буде на обід. Може і собі купити передавач системи черепашка, щоб уночі розмовляти з дружиною, Нашіптувати їй на ухо, бурмотіти, кричати, галасувати, волати. Але що нашіптувати? Про що кричати? Що він міг сказати? Раптом вона здалася йому такою чужою, ніби він ніколи і не знав її, ніби оце щойно потрапив у чужий дім, як чоловік у тому анекдоті Повернувся вночі п'яний, помилився, зайшов у чужий дім, відімкнув чужі двері, ліг у постіль до чужої жінки, а вранці прокинувся і пішов на роботу. «І ні він, ні та жінка так нічого і не помітили». «Міллі», – прошепотів він. «Що?» «Не лякайся, я лише хотів запитати». «Ну?» «Коли ми зустрілися?» «І де?» «Для чого зустрілися?» – здивувалася вона. «Я хочу сказати, коли ми зустрілися вперше. Він знав, що тепер Мілдрид збентежено супить брови в пітьмі. Він розтлумачив. Ну, коли ми познайомились, де це було і коли». Це було, вона затнулася, не знаю. Він похолов. Невже не можеш пригадати? Це було так давно, лише десять років тому, всього на всього десять. Ти не хвилюйся так, я ж намагаюся пригадати. Вона засміялася якимось дивним, верескливим сміхом. Смішно, а й справді смішно забути, де й коли вперше зустрілася зі своїм чоловіком, а він теж забув. Монтек лежав, легенько розтираючи собі повіки, чоло, потилицю. Долонями натис на очі, ніби намагався поставити пам'ять на місце. Несподівано це питання, де він уперше зустрівся з Мілдред, стало для нього найважливішим у світі. «Яке це має значення?» – долинув її голос уже з ванної кімнати. Монтек чув дзюркіт води, що текла з крана, а потім ковтки, певна дружина запивала таблетки. «Мабуть, ніякого». Відповів він. Він спробував порахувати, скільки вона їх проковтнула, і зненацька пригадав тих двох, з блідосиніми, мов, цинкові білила обличчями, з сигаретами в тонких губах і змією з електронним оком, яка, звиваючись, занурювалась у темряву в камінь, у стоячу воду, і йому захотілося гукнути Мілдрид запитати. «Скажи, скільки ти вже прийняла сьогодні? Скільки ти ще приймеш і не помітиш?» Якщо не зараз, то через годину, якщо не цієї ночі, то наступної. А я не спатиму цілу ніч, і сьогодні, і завтра, і ще багато-багато ночей, оскільки це вже почалось. І він пригадав, як тоді вона лежала на постелі, а два оператори, не схилившись турботливо, а випроставшись і склавши руки, байдуже стояли над нею. І ще він пригадав, що подумав тієї ночі. Коли вона помре, він не плакатиме за нею. Бо ця смерть буде для нього смертю чужої людини, чиє обличчя він михцем бачив на вулиці чи в газеті. І раптом це здалося йому таким жахливим, що він заплакав. Не від думки про смерть Мілдред, а від думки, що не зможе плакати, коли вона помре. Дурний, спустошений чоловік біля дурної, спустошеної жінки, яку та голодна зміюка спустошила ще більше. «Звідки ця спустошеність?» – запитував він себе хто забирає все, що в тобі є, і залишає саму порожнечу? Та ще ця квітка, ця кульбаба, вона підбила підсумки чи не так? Який сором, ви ні в кого не закохані, а чому він не закоханий? Гаразд, а хіба між ними Мільдред не стояла завжди стіна? Навіть не одна, а цілі три, і дуже дорогі, до речі». Всі ці дядечки, тітоньки, двоюрідні брати і сестри, племінниці, племінники, які жили на цих стінах, зграя балакучих мавп, що торохтять, не кажучи нічого, але голосно-голосно-голосно. Він з самого початку назвав їх родичами. Якся має дядечко Луї, хто? А тітонька Мот? Мілдред в його уяві поставала у вигляді маленької дівчинки, що заблукала в лісі без дерев, як дивно. Або точніше в пустелі, де колись були дерева, пам'ять про них пробивалася то тут, то там одне слово. Мілдред у своїй балакучій вітальні, балакуча вітальня, яка влучна назва. Хоч коли б він прийшов, стіни завжди розмовляли з Мілдред. Треба щось робити так, так, безперечно. Чому ж ми стоїмо і нічого не робимо, то давайте робити. Я така розлючена, що ладна плюватися. Про що вони говорять? Мілдред не могла пояснити, хто на кого розлютився. Мілдред не знала, що вони хочуть робити. Завжди казала Мілдред: "І сам побачиш". Він сидів і чекав. Злива звуків ринула на нього зі стін. Музика бомбардувала його з такою силою, що аж сухожилля відривалося від кісток. Очі вилазили з очниць, наче його контузило. А коли це закінчувалося, він почував себе так, мов його скинули зі скелі, прокрутили у смерчі, як у центрифузі, і пожбурили у водоспад, що летів і летів у порожнечу, і ніколи-ніколи не сягав дна. І летиш не торкаючись схилів униз-униз у порожнечу. Грім ущухав, музика стихала. «Ну як?» – питала Мілдред. «Враження справді було приголомшливе, щось відбулося». Хоч люди на стінах кімнати і не поворухнулись, і нічого з ними не сталося, а здавалось, ніби тебе протягло крізь пральну машину чи всмоктало велетенським пилососом. Ти тонеш у музиці, в какафонії звуків. Укритий рясним потом, майже непритомний, Монтек вибіг з кімнати. А Мілдред залишалась у кріслі, і голоси зі стін вели далі. «Тепер буде все гаразд», – казала тітонька. «Ти надто самовпевнена», – відповів двоєрідний братик. «А чого це ти злостишся?» «Хто злоститься?» «Ти, хто ж іще?» «Я?» «Ти просто казишся. Чого б це мені казитися?» «А того?» «Гаразд!» – кричав Монтек. «Але за що вони сваряться?» «Хто ці люди?» «Хто цей чоловік і ця жінка? Подружжя?» «Чи, може, вони розлучені?» «Чи заручені?» «Га? Боже мій, адже нічого не можна второпати!» «Вони?» — казала Мілдред. — Розумієш, вони, ну, посварилися. — Вони часто сваряться. Ти б тільки послухав, здається, це подружжя. Так, — Так-так, подружжя, а що? А коли не вітальня, коли не ці три стіни, що розмовляють, до яких Мілдред мріяв додати четверту, тоді це був жук. Відкритий автомобіль. Мілдред сиділа за кермом і вела машину містом зі швидкістю 100 миль на годину. Він кричав до неї. Вона кричала до нього, і вони не чули одне одного, нічого не чули, крім виття двигуна. «Зменшуй швидкість, до мінімальної!» – волав він. «Що?» – кричала вона у відповідь. «До мінімальної, до п'ятдесяти п'яти, зменшуй швидкість! Що?» – пронизливо кричала вона. «Швидкість!» – надсажувався він. А вона замість зменшити швидкість, збільшувала її до ста п'яти миль на годину, і йому забивало подих. А коли виходили з машини, у вухах у Мілдред знову були черепашки. Тиша. Чути лише неголосний шум вітру. Розділ третій. Мілдред. Він поворухнувся і, простягши руку, висмикнув музичну комаху з її вуха. «Мілдред! Мілдред!» Що? Ледь чутно озвалася вона. Монтегові здалося, ніби він теж перетворився на одне з електронних створінь, що жили у шпаринах між скляними телевізорними стінами. Він говорив, але його голос не проникав крізь прозору перешкоду. Він міг розмовляти тільки на мигах, сподіваючись, що Мілдрид обернеться і побачить його. Вони не могли навіть торкнутися одне одного крізь скло. «Мілдрид, пам'ятаєш, я тобі казав про дівчину?» «Про яку дівчину?» – сонно запитала вона. «Про дівчину з сусіднього будинку». «Про яку дівчину з сусіднього будинку?» «Та про ту, що вчиться в школі, її звати Кларіс». «А, так-так», – відповіла дружина. «Ось уже кілька днів, точніше кажуть, чотири дні, я ніде її не бачу. А ти не зустрічала її?» «Ні. Я хотів був розповісти тобі про неї. Вона дуже дивна». «А, тепер я знаю, про кого йдеться». «Я так і думав, що ти її знаєш». «Вона?» – сказала Мілдред у темряву. «Що вона?» – запитав Монтек. «Я хотіла тобі сказати, і забула. Зовсім забула. Кажи тепер, що з нею?» «Її, здається, немає». «Немає?» «Вся родина кудись переїхала, але дівчини зовсім немає, здається, вона померла». «Ти, мабуть, говориш про якусь іншу дівчину». «Ні, саме про ту, Маклелен. «Вона потрапила під машину. Чотири дні тому». «Я не певна, але, здається, вона померла. Вся родина кудись переїхала». «Не знаю точно, але, здається, дівчина померла». «Ти певна?» «Ні, а втім так, певна». «Чому ти мені досі нічого не сказала?» «Забула. Чотири дні», – повторив він пошепки. Вони нерухомо лежали в темній кімнаті. «Добра ніч», – нарешті сказала Мілдред. Почувся тихий шурхіт. Мілдред обмацувала подушку. Радіофтулка врухнулася під її рукою, наче жива комашка, і знову задзищала у вусів Мілдред. Монтек прислухався. Його дружина стиха наспівувала. За вікном майнула тінь. Осінній вітер налетів і вщух, але в цій тиші до Монтега долинув якийсь звук, ніби хтось дихнув у шибку. Ніби щось схоже на струмінь зеленуватого світлого диму, чи на величезний осінній лист перетнуло лужок і зникло. «Механічний пес», – подумав Монтег, – «його сьогодні випустили. Вештається коло будинку, якщо відчинити вікно, та він не відчинив вікна. Вранці його кидало то в жар, то в холод». «Невже ти захворів?» – запитала Мілдред. Він заплющив запалені очі. «Так». «Але ж учора ввечері ти був здоровий?» «Ні, я не був здоровий». Він чув, як у вітальні галасували родичі. Мілдред, схилившись над ліжком, зацікавлено дивилася на нього. Він відчував її пристрасність, бачив її, не розплющуючи очей. волосся спалене хімічною фарбою, ламке, мов солома. Очі, наче прикриті невидимими... Більмами, намальовані закопилені вуста, кудурляве від дієти сухе, ніби тичка тіло, біла як сало шкіра. Іншою вона йому і не пригадувалась. «Дай мені таблетку аспірину і воду». «Треба вставати», – відказала вона. «Вже полудень, ти проспав на п'ять годин більше, ніж звичайно». «Чом ти не вимкнеш вітальню? Але ж там мої родичі. Ти можеш це зробити заради хворої людини. Я притишу звук». Вона вийшла зі спальні і незабаром повернулася, нічого не зробивши. Де ж Аспірин? Ти ніколи досі не хворів. Вона знову вийшла. Так, а тепер хворий. На роботу не піду. Зателефонуй, бідті. Ти так дивно поводився вночі, наспівуючи, вона підійшла до нього. Де Аспірин? Він дивився на склянку з водою, яку вона йому подала. Ах, вона знову пішла до ванної. Щось трапилось учора? Пожежа. Оце і все. «А я дуже гарно провела вечір», – долинув її голос із ванної. «Що ж ти робила?» «Дивилася передачу. Яку? Програму. Яку програму?» «Дуже гарно. Хто грав?» «Уся трупа. Егеш, уся трупа, вся трупа, вся трупа». Він натис пальцем на болючі очі. Раптом хто зна звідки війнуло гасом, і Монтек почав блювати. Війшла все ще наспівуючи Мілдред і здивовано спитала. «Що це ти робиш?» Він з відразую подивився на підлогу. «Ми разом з книжками спалили стару жінку. Добре, що цей килим миється. Вона принесла швабру і заходилася витирати підлогу. Вчора ввечері я була в Гелени. Хіба не можна дивитися виставу вдома? Звісно, можна, але іноді приємно піти в гості». Вона вийшла до вітальні. Монтек чув, як вона співає. «Мілдред», – гукнув він. Вона повернулась, наспівуючи й легенько клацаючи в такт пальцями. «Ти нічого не хочеш запитати про вчорашній вечір?» – сказав він. «А що таке?» «Ми спалили з тисячу книжок. І жінку». «Ну?» Вітальня аж вибухала від оглушливих звуків. «Ми спалили твори Данте і Свіфта і Марка Аврелія. Він європеєць, «Здається. Радикал?» «Я ніколи не читав його». «Звісно, радикал». Мілдред вертіла в руках телефонну слухавку. «Ти що, хочеш, щоб я сама зателефонувала Брандмейстерові Бітті?» «Так, я ж сказав». «Не кричи». «Я не кричу». Він підвівся в ліжко. Раптом його охопила лють, і він, спаленівши, аж затрусився. Вітальня ревіла в спекотному повітрі. «Я не можу дзвонити йому. Не можу сказати, що я хворий». «Чому?» «Тому що я боюся», – відказав він подумки. Прикидаюся хворим, наче дитина, і боюся подзвонити, бо знаю, чим закінчиться ця коротка розмова. «Так, брандмейстере, мені вже полегшало. О десятій вечора буду на роботі». «Ти не хворий», – сказала Мілдред. Монтек упав на ліжко. Засунув руку під подушку. Схована книжка була на місці. «Мілдред, що ти скажеш, якщо я тимчасово піду з роботи? Ти хочеш усе покинути? Після стількох років? Лише тому, що якась жінка зі своїми книжками?» «Якби ж ти її бачила, Мілдред?» «Вона ніхто для мене. Хай би не тримала книжок. Вона знала, що за це доведеться відповідати. Ненавиджу її. Через неї ти хочеш піти з роботи і не встигнеш оком змигнути, як нас викинуть на вулицю. І не буде нічого, ні будинку, ні роботи, нічогісінько». «Ти там не була. Ти не бачила», – промовив Монтек. «Певне, в книжках є щось таке, чого ми не можемо навіть уявити собі». Тому ця жінка залишилась у будинку, охопленому вогнем. Певне, щось таке має бути в книжках. Бо хто піде на смерть отак, ні сіло, ні впало. Вона просто дурна. Не дурніша за нас з тобою, а може й розумніша. А ми її спалили. Усе спливе, як вода під мостом. Ні, не спливе. То не вода, а вогонь. Ти коли-небудь бачила будинок після пожежі? Він тліє кілька днів. А цієї пожежі мені не загасити поки мого віку, господи. Я цілу ніч силкувався погасити її в своїй пам'яті. Мало не збожеволів. Тобі слід було би подумати про це раніше, до того, як став пожежником. Подумати. Хіба в мене був вибір? Мій діти і батько були пожежниками. І навіть у сні я бачив себе пожежником. Звітальні долинали звуки танцювальної музики. Сьогодні в тебе денна зміна, сказала Мілдред. «Уже дві години ти мав бути на роботі. Я щойно збагнула. І річ не тільки в тому, що та жінка померла», – вів далі Монтек. «Учора я подумав про всі свої змарновані десять років. Я ще думав про книжки. І вперше зрозумів, що за кожною стоїть людина. Людина плекала свої думки. Потім витрачала хто з нас скільки часу, аби їх викласти на папері. А мені це досі на думку не спадало. Він підвівся з ліжка». Хтось, може, поклав усе життя, щоб записати те, що думав, що бачив, а тут з'являюся я, і ф'ють, за дві хвилини все перетворено на попіл. «Дай мені спокій», – відказала Мілдред, – «я ж нічого не зробила». «Дати тобі спокій? Все це дуже добре, але як я можу дати спокій собі?» «Ні, не можна давати собі спокою. Треба, щоб ми не покоїлися хоч іноді». Коли тебе останній раз щось турбувало, щось важливе, справжнє? Раптом він замовк, бо пригадав події минулого тижня, і два білих камені, що втупились у стелю, і змію-помпу з електронним оком, і двох байдужих чоловіків, що розмовляли, тримаючи в зубах сигарети. Але то була інша Мілдред, то була Мілдред таки стурбована, по-справжньому стурбована». Так глибоко захована в цій теперішній, що, здавалося, вони не знали одна-одно. Він відвернувся. Мілдред сказала. От ти й домігся свого. Дивись, ну, хто йде до нас. Ет, байдуже. Машина Фенікс. У ній чоловік у чорній курці з жовто-гарячою змією на рукаві. Він іде сюди. Брандмейстер Бітті? запитав Монтек. Егеш, брандмейстер Бітті. Монтек не поворухнувся. Він стояв, дивлячись перед себе на холодну білу стіну. «Впусти його! Скажи, що я хворий! Скажи сам!» Мілдред заметушилась, але раптом застигла, широко розплющивши очі. Гучномовець біля вхідних дверей забурмотів. «Пані Монтек, пані Монтек, до вас прийшли! До вас прийшли, пані Монтек, пані Монтек, до вас прийшли! До вас прийшли!» І замовк. Монтек перевірив, чи добре схована книжка повільно вмостився в ліжку і, напівсидячи, поправив ковдру на колінах та на грудях. Через якусь хвилю Мілдред рушила до дверей, і незабаром бранмейстер Бітті, заклавши руки в кишені, неквапливо війшов до кімнати. «Вимкніть отих родичів», – мовив він, не дивлячись на Монтега та на його дружину. Мілдред вибігла з кімнати, галас у вітальні вщух. Брандмейстер Бітті, червоне обличчя якого мало дуже мирний вигляд, сів у найзручніше крісло. Він неквапливо натоптав тютюном і запалив інкрустовану міддю люльку, випустивши велику хмару диму. Ось надумав завітати, провідати хворого. А як ви здогадалися, що я хворий? Бітті посміхнувся своєю звичайною посмішкою, показавши рожеві, наче карамельки, ясна і дрібні білі, мов цукорзуби. Та бачив я, що воно до того йде, що незабаром ви проситимете відпустку на одну ніч. Монтек підвівся і сів у ліжку. Ну що ж, вів далі Бітті, хай вам буде відпустка на ніч. Він розглядав свою запальничку, з якою ніколи не розлучався. На кришці було викарбувано. Гарантовано мільйон спалахів. Механічно бавлячись нею, він запалював і гасив вогонь, Кидав кілька слів, знов запалював, дивлячись на кволий вогник, гасив і дивився, як тане в повітрі тоненький струмочок диму. «Коли ви одужаєте?» «Завтра, може післязавтра, на початку наступного тижня». Бітті пахкав люлькою. Кожен пожежник раніше чи пізніше проходить через це. і Йому треба допомогти, розтлумачити. Треба, щоб він знав історію нашої професії. Колись новачкам усе пояснювали, а тепер – ні». «А шкода! Пах! Лише брендмейстери ще пам'ятають історію пожежної справи! Пах! Зараз я вам дещо поясню!» Мілдред засовувалася на стільці. Бітті влаштувався зручніше, і якусь мить сидів мовчки, замислившись. «Отож ви запитаєте, як це все, тобто наша робота почалася де і коли? Почалася, по-моєму, десь під час так званої громадянської війни, хоч наші статути її твердять ніби раніше». Але по-справжньому діло пішло на лад лише з впровадженням фотографії. А потім, на початку ХХ століття, кіно, радіо, телебачення, дуже скоро все стало масовим. Монтек непорушно сидів на постелі. Оскільки все стало масовим, то все і спростилося, провадив Бітті. Колись книжками цікавилися тільки одиниці. Тут, там, у різних місцях. Отже, і книжки могли бути різними. Світ був простий. Але потім у світі стало тісно від ліктів, очей, ротів. Кількість населення збільшилася удвоє: у троє, в четверо. Зміст фільмів, радіопередач, журналів, книжок зменшився до певного стандарту, розумієте? Здається, так, відповів Монтек. Бітті розглядав візерунки тютюнового диму, що розпливалися в повітрі. Уявіть собі, людину 19 століття, коні, собаки, карети, повільний темп життя. Потім ХХ -те століття. Темп пришвидшується. Обсяг книжок зменшується. Стисле видання, переказ, екстракт. Усе стискається, згущається. Залишається тільки моментальний знімок. «Моментальний знімок!» – згідливо кивнула Мілдред. Твори класиків скорочуються до 15-хвилинної радіопередачі. Далі ще більше. Один стовпчик тексту, який можна прочитати за дві хвилини – і нарешті 10-15 рядків для енциклопедичного словника. Я, звісно, трохи перебільшую. Словники існували для довідок, але чимало людей ознайомилися з Гамлетом. Ви, Монтек, звичайно, добре знаєте цю назву. А ви, пані Монтек, мабуть, тільки чули її. Так от, чимало людей ознайомилися з Гамлетом, прочитавши одну сторінку переказу в збірнику, який твердив Нарешті ви зможете прочитати всіх класиків. Не відставайте від своїх сусідів. Розумієте? З дитячої кімнати в коледж, а потім назад у дитячу кімнату. Ось вам інтелектуальний стандарт, що панував в минулі п'ять чи більше століть. Мілдред підвелась і почала ходити по кімнаті, бездумно переставляючи речі з місця на місце. Незважаючи на неї, бідьте вів далі. А тепер Монтек швидше крутіть плівко. Швидше. Клік-пік-фрік. Дивись, пильнуй туди-сюди. Швидше, скоріше, вгору-вниз, усередину, назовні. Хто, що, як, чому, куди, коли. Ех, ух, бах, трах, бац, бік, бом, бум. Переказ-переказу. Витяг із переказу-переказу. Політика? Один стопчик, два рядки, заголовок. І за хвилину все випаровується з пам'яті. Крутіть людський розум у шаленому смерчі. Швидше, швидше. Руками видавців, підприємців, дикторів. Так, аби відцентрова сила викинула геть усі непотрібні, зайві, шкідливі думки. Мілдред узялася розправляти простирадло. Серце Монтега тьохнуло і завмерло, коли її руки торкнулися подушки. Нараз вона смикнула його за плече. Щоб він трохи підвівся і дав їй змогу витягти подушку, підбити її і знову покласти йому за спину. Може, вона скрикне і щиро розплющить очі, або просто, засунувши руку під подушку, запитає, що це, і зі зворушливою наївністю покаже сховану книжку. Термін навчання в школах скорочується, дисципліна знижується, філософія, історія, мови скасовуються, англійській мові і правопису приділяється дедалі менше уваги, зрештою про них майже зовсім забувають. Життя коротке, отож треба перш за все працювати, а після роботи розважатися до схочу. І навіщо навчатися чогось іншого, крім уміння натискати на кнопки, вмикати перемикачі, загвинчувати гайки і припасовувати болти? «Дай, ну, я поправлю подушку», – сказала Мілдред. «Не треба», – тихо відповів Монтек застіпка блискавка замінила Гудзик, і вже немає зайвої хвилини, щоб поміркувати про щось, одягаючись на світанні цієї філософської і тому сумної години. «Ну, будь ласка», – повторила Мілдред, іди собі, прошу», – відказав Монтек. Життя стає якимось великим блазнюванням Монтек. «Усе гримить, кричить, гуркоче, бац-бах-трах!» «Трах!», трах" – вигукнула Мілдред, смикаючи за подушку. «Та дайте мені спокій, ради Бога!» – люто крикнув Монтек. Бітті здивовано глянув на них. Рука Мілдред застигла під подушкою. Пальці обмацували книжку. І в міру того, як вона почала розуміти, що це, цікавість на її обличчі змінилася надзвичайним подивом. Губи її розтулились. Зараз вона запитає. «З театрів треба викинути все, крім клоунади». А в кімнатах зробити скляні панелі, і хай на них виграють гарні кольори, наче конфеті, чи кров, чи Херес, чи Сотерн. Ви, звичайно, любите бейсбол, Монтек. Бейсбол добра гра. Тепер голос Біті долинав ніби здалека, з-поза густої завіси диму. Що це? майже захоплено вигукнула Мілдред. Монтек спиною притис її руку. Що це? Сядь. гримнув він. Мілдред відсахнулась, її руки були порожні. «Не бачиш, ми розмовляємо. Бітті Вів далі ніби нічого не сталося. А кеглі любите? Так. А гольф? Гольф – чудова гра. Баскетбол? Чудова. Більярд – футбол. Гарні ігри. Всі гарні. Так от, треба якнайбільше спортивних ігор, розваг, треба, щоб людина завжди перебувала в натовпі, щоб її не покидало відчуття стадності. Тоді вона не матиме часу думати, чи не так?» Отож, організовуйте, вигадуйте нові види спорту, організовуйте суперспорт. Більше книжок з малюнками, більше фільмів, а поживи для розуму менше і менше. Наслідок – дратівливість. Дороги переповнені людьми, всі кудись поспішають, байдуже куди. Бензинові втікачі – Міста перетворилися на туристські табори, люди на орди кочівників і стихійно пориваються то туди, то сюди, як море під час припливу і відпливу. І от сьогодні хтось спить у тій кімнаті, де вчора ночували ви, а напередодні я. Мілдред вийшла, гримнувши дверима. У вітальні тітоньки почали сміятися з дядечків. Ну а тепер візьмемо різні дрібні угрупування в нашій цивілізації численніше населення, то більше таких угрупувань. Істережіться образити котре-небудь із них – любителів собак чи котів, лікарів, адвокатів, торговців, начальників, мормонів, баптистів, унітаріанців, нащадків китайських, шведських, італійських, німецьких, ірландських емігрантів, техасців, бруклінців, жителів Орегону чи Мехіко. Герої книжок, п'єз, телепередач не повинні нагадувати справжніх художників, картографів, механіків. Що більший ринок Монтек, то стараніше слід уникати суперечок, запам'ятайте. Ні в якому разі не можна зачіпати оті дрібні гуртки і гурточки, що вважають себе пупом землі. Зловмисні писаки закрити свої друкарські машинки. Так вони і зробили. Журнали перетворились у якийсь різновид ванільного сиропу. Книжки, як твердять оті кляті сноби-критики, стали схожі на підсолоджені помиї. Отож, і не дивно, що їх не купують, казали критики. Але читач добре знав, що він хотів, і підхоплений виром веселощів залишив собі комікси. Ну і, звичайно, еротичні журнали. Ось так, Монтек. І все це відбулося без будь-якого втручання зверху, без уряду. Це почалося не з вказівок, наказів чи цензури. Ні. Технологія, масовість ужитку і тиск з боку тих дрібних угрупувань. Ось що хвалити Бога призвело до сучасного становища. Тепер, завдяки їм, ви завжди можете бути щасливим. Читайте собі комікси, солоденькі любовні сповіді чи торговельно рекламні видання. Розділ четвертий. Гаразд. Але до чого тут пожежники? запитав Монтек. А Бітті нахилився вперед, оповитий легким серпанком тютюнового диму. Ну це дуже просто. Коли школи почали випускати дедалі більше бігунів, стрибунів, плавців, автогонщиків, льотчиків, механіків, ремісників, замість дослідників, критиків, учених і людей мистецтва, слово «інтелектуал», звісно, стало лайкою. І це справедливо. Людині притаманна неприязнь до всього незвичайного». Пригадайте, адже у вашому класі був який-небудь обдарований хлопчина, котрий краще за інших читав і відповідав, а решта учнів сиділи, мов бовдури, і глибоко ненавиділи його. І хіба не його били і мучили годинами? А вже ж його! Ми всі повинні бути однакові. Не вільні і різні від народження, як сказано в Конституції, а просто однакові. Кожен схожий на кожного, мов дві краплі води. І тоді всі будуть щасливі, бо не буде велетів, перед якими треба схилятися в шанобі, на яких треба рівнятись. От так. А книжки це заряджена рушниця в помешканні сусіда, спалити її, розрядити рушницю, зруйнувати людський розум. Хто може ручитися яку мішень собі вибере начитана людина? Мене? Я тих книгорізів терпіти не можу. Так, от, коли будинки в усьому світі стали вогнетривкими то робота, яку доти виконували пожежники, ви вчора такі слушно сказали, Монтек, стала непотрібна. На них були покладені нові обов'язки. Стежити, щоб нічого не бентежило нашого розуму. В них, мов, у фокусі лінзи зібрався наш зрозумілий і законний страх бути нижчим за інших. Вони стали нашими офіційними цензорами, суддями і судовими виконавцями. Це ми, Монтек, ви і я». Двері вітальні прочинилися, на порозі стала Мілдред. Вона поглянула на Бітті, потім на Монтега. Позаду неї на стінах вітальні шипіли й вибухали зелені, жовті й жовто-гарячі фаєрверки під барабанний бій, гуркіт тамтамів і дзвін цимбалів. Губи Мілдред ворушилися, вона щось казала, але через той шум годі було щось зрозуміти. Бітті витрусив попіл з люльки на рожеву долоню і взявся його розглядати – Ніби в ньому крився якийсь таємничий смисл, що його до треба розгадати. «Ви повинні збагнути. Наша цивілізація така величезна, що ми не можемо дозволити заворушень і незадоволень серед угрупувань, які її складають. Запитайте самого себе, до чого ми найбільше прагнемо? Люди хочуть бути щасливими, чи не так? Хіба ви протягом усього життя не чули цього? «Я хочу бути щасливим», твердять усі. «Гаразд. А хіба вони не щасливі? Хіба вони не рухаються? Хіба не розважаються? Ми ж усі для цього живемо, егеш?» «Для задоволення, для приємних відчуттів. І ви повинні визнати, що наша культура надає нам такі можливості. І щедро». «Так». Мілдред стояла в дверях, і Монтек по її губах міг здогадатися, що вона каже, але він намагався не дивитися на її рот, боячись, що Бідті обернеться і все зрозуміє». Кольоровим не подобається книжка «Негриня самбо» – спалити її. Білим не по собі від книжки «Хатина дядьки Тома» – і її спалити. Хтось написав книжку про те, що вживання тютюну призводить до раку легень. Тютюнові фабрики у розпачі – спалити книжку. Потрібні безтурботність, монтек, і спокій. Знищити все, що викликає тривогу. у Усміттєспалювальну піч. Похорон обряд сумний і поганський. Скасувати. Через п'ять хвилин після смерті людина вже вирушає до великої труби. Крематорії обслуговуються вертольотами. Через десять хвилин після смерті від людини залишається купка чорного праху. Не будемо жонглювати словами над померлими. Забудьмо їх. Паліть їх усіх, паліть усе. Вогонь палає ясно, вогонь очищає. Фейерверки згасли у вітальні за спиною Мілдред. У тієї ж миті вона замовкла. Дивовижний збіг. Монтек перевів дух. Тут, у сусідньому будинку, жила дівчина. Повільно промовив він. Її вже немає, здається, померла. Мені навіть важко тепер пригадати її обличчя. Але вона була не така. Як... Як це могло трапитися? Бітті всміхнувся. Часом трапляється то тут, то там. «Кларіс Маклелен, Ця родина у нас на прикметі. Ми тримаємо її під наглядом». Спадковість оточення – дивні речі. Не дуже просто позбутися усіх диваків за якихось кілька років. Домашнє оточення може звести на нівець усе, що намагається прищепити школа. Ось чому ми весь час зменшували вік дітей для вступу в дитячі садки. І тепер вихоплюємо їх мало не з колисок. Ще коли Маклелени жили в Чикаго, ми одержували про них сигнали, які тоді не підтвердилися. Книжок у Маклеленів не знайшли. У дядька репутація не дуже добра, він не товариський. А дівчина, ну це була бомба сповільненої дії. Родина впливала на її підсвідомість, у цьому я пересвідчився, ознайомившись із її шкільною характеристикою. Вона хотіла знати не те, як що робиться, а чому. А така допитливість може бути небезпечною. Варто лише почати цікавитися речами, і кінець може бути сумний, якщо вчасно не зупинитися». Отож воно і краще для бідолахи, що вона вмерла. Так вона вмерла. На щастя, такі дивачки, як вона, зустрічаються рідко. Ми вміємо знищувати небажані прояви ще в зародку. Не можна побудувати дім без цвяхів і дерева. Отож, коли не хочеш, щоб дім побудували, заховай цвяхи і дошки. Коли не хочеш, щоб людина стала нещасною через політику, не давай їй змоги роздивитись проблему з двох боків. Хай бачить лише один бік. А ще ліпше – жодного. Хай забуде, що існує така штука, як війна. Хай уряд нездатний, нестійкий і душить податками. Це краще, ніж заворушення в народі. Головне – спокій Монтек. Влаштовуйте різні конкурси. Наприклад, хто краще запам'ятає слова популярних пісеньок. Хто може назвати столиці штатів, чи хто знає, скільки зібрали зерна в штаті Айова минулого року. Напихайте людям голову інформацією, яку не можна перетравити. захаращуйте їх нічого не вартими фактами, аби вони переситилися, аби відчували себе чудово поінформованими. І тоді вони вважатимуть, що думають, що рухаються вперед, хоч насправді і стоять на місці. І вони будуть щасливі, бо ті факти не змінюються. Але, боронь Боже, втаємничувати їх у таку непевну матерію, як філософія чи соціологія – вони можуть спробувати пов'язати деякі речі та явища, а це призводить до меланхолії. Той, хто вміє розібрати і зібрати телевізорну стіну, а тепер це можуть майже всі, щасливіший за того, хто намагається виміряти і математично обчислити Всесвіт. Бо той Всесвіт не можна ні виміряти, ні обчислити, не відчувши власної мізерності і нікчемності. Я знаю, бо сам намагався зробити це. До дідька. «Краще давайте нам клуби, вечірки, акробатів, фокусників, карколомні трюки, реактивні автомобілі, мотоцикли, гелікоптери, секс і героїн, якнайбільше того, що викликає автоматичні рефлекси. Якщо п'єса погана, якщо фільм безмістовний, якщо вистава пустопорожня, дайте мені дозу збуджувального, вдарте по нервах оглушливою музикою, і мені здаватиметься, ніби я реагую на п'єсу». Хоч це всього-навсього механічна відповідь на звукові хвилі. Але мені байдуже. Я люблю добрячі струси. Бітті підвівся. Я мушу йти. Лекцію закінчено. Сподіваюсь, я вам дещо роз'яснив. Вам слід запам'ятати, Монтек, що ми – борці за щастя. І ви, і я, і решта наших колег. Ми протистоїмо тій купці людей, які своїми суперечливими теоріями і думками хочуть зробити всіх нещасними. Ми захищаємо греблю. Тримайтеся, Монтег. Не дайте потокові меланхолії та похмурої філософії затопити світ. Ми покладаємось на вас. Ви, мабуть, не уявляєте, як ви потрібні в цьому щасливому світі сьогоднішнього дня. Бітті потис безживну руку Монтега. Той нерухомо сидів на ліжку. Здавалося, він не поворухнеться. Хоч хай падає на нього стеля. Мілдред уже не було в дверях. Ще один наостанок. Мовив біті, Принаймні, хоч раз за життя кожного пожежника буває така хвилина. Йому раптом захочеться дізнатися, що ж написано. І так захочеться, що немає сили боротися. Так от, Монтех, повірте мені, свого часу довелося прочитати кілька книжок, так, аби дізнатися, що воно таке. І кажу вам, у них нічогісінько немає. Нічогісінько, чому можна було би повірити чи навчити інших? Коли це белетристика, вигадка, то там йдеться про людей, яких ніколи не було на світі. Коли ж це наукова література, то ще гірше. Один професор лає іншого, називає ідіотом. Один філософ надриває горлянку, щоб перекричати іншого. Всі метушаться, хочуть затьмарити зірки і погасити сонце. І ти остаточно розгублюєшся в цій метушні. Гаразд. Тоді скажіть, що буде, коли пожежник випадково зовсім без ніякого наміру візьме додому книжку? Обличчя Монтега сіпалося. Відчинені двері позирали на нього як величезне невидюще око. Цілком зрозумілий вчинок. Природна цікавість, мовив Бітті. Нас це не турбує і не злостить. Ми дозволяємо пожежнику тримати книжку протягом доби. Якщо він потім сам її не спалить, ми це зробимо за нього. Звичайно. В роті у Монтега пересохло. Гаразд, Монтек, вийдете сьогодні пізніше в нічну зміну? Не знаю відповів Монтек. Що? трохи здивовано перепитав Бітті. Монтек заплющив очі. Може й прийду пізніше. Шкода, якщо вас не буде замислено мов Бітті, ховаючи люльку в кишеню. Я ніколи більше не прийду подумав Монтек. «Одужуйте і тримайтеся сказав Бітті. Він повернувся і вийшов крізь відчинені двері. Монтек бачив у вікно, як Бітті поїхав у своєму лискучому вогнено-жовтому з чорним, наче вугілля з шинами автомобілі, схожому на жука. Крізь вікно видно було вулицю і будинки з рівненькими фасадами. Що-то одного разу Кларіс сказала про них. «Немає відкритих веранд. Дядько каже, що колись були веранди. І люди бувало сиділи там вечорами, розмовляли, коли їм хотілося». А ні, то просто гойдалися у кріслах-гойдалках. Сиділи собі й думали, розмірковували. Дядько каже, архітектори перестали будувати веранди, тому що вони нібито псують вигляд будинку. Але дядько стверджує, що це тільки відмовка. Справжня причина значно глибша. Вона полягає в тому, що не бажано, аби люди отак сиділи, розмовляли, погойдувались і нічого не робили. Це, мовляв, неправильний, шкідливий спосіб життя. Люди надто багато спілкувалися. І в них був час думати, тому веранди вирішили ліквідувати. І садочки теж. Коло будинків уже немає садочків, де б можна було посидіти. А подивіться на меблі. Крісла-гойдалки зникли. Вони надто зручні. Треба, щоб люди більше рухалися. Мій дядько каже, дядько каже, дядько. Голос Кларіс замовк. Монтек одвернувся од вікна і зиркнув на дружину. Та сиділа посеред вітальні розмовляючи з диктором, який своєю чергою звертався до неї. Місіс Монтек, казав він і ще щось. Місіс Монтек і ще якісь слова. Спеціальний прилад, який коштував 100 доларів, автоматично підставляв її прізвище, коли диктор, звертаючись до своїх анонімних слухачів, робив паузу. Інший прилад відповідно коригував на телевізійному екрані порохи губ і лицевих м'язів диктора щоб вони збігалися з вимовою прізвища господині. Цей диктор, безперечно, був другом дому, добрим другом. «Місіс Монтек, подивіться, будь ласка, сюди». Вона повернула голову, хоч цілком очевидно, і не слухала. Обізвався Монтек. «Досить лише сьогодні не піти на роботу, і вже можна не ходити і завтра, і взагалі не ходити». «Але сьогодні ти підеш, чи не так?» – спитала Мілдред. «Я ще не вирішив. Поки що мені хочеться, і то жахливе почуття». Хочеться все ламати і руйнувати. Може, візьмеш автомобіль, покатаєшся? Ні, дякую. Ключі від машини на нічному столику. Коли в мене такий настрій, як зараз у тебе, я розвіюю його швидкою їздою. Миль 95 на годину. І чудово. Іноді я катаюсь отак цілу ніч, повертаюся назад, а ти нічого і не знаєш. А за містом гарно. Іноді під колеса втрапить кролик, а то й собака. Візьми машину. «Ні, не сьогодні. Мені хочеться зберегти це почуття. Господи, щось наче кипить у мені. Я не знаю, що це. Я такий нещасний, такий розлючений. Сам не знаю, чому. Мені здається, ніби я пухну, розбухаю, ніби я надто багато ховав у собі і не знаю, що саме. Я, може, навіть почну читати книжки. Та ж ти через них потрапиш до в'язниці. Вона дивилася на нього, ніби крізь скляну стіну». Він почав одягатися, неспокійно, вештаючись по кімнаті. «І хай, може це і на краще. А то я можу покалічити кого-небудь. Чула, що казав Бітті. Ти слухала його?» В нього на все є відповідь. «Він слушно каже. Бути щасливим дуже важливо. Розваги понад усе. А я сидів і повторював сам собі. Я нещасний. Я нещасний». «А я щаслива», – Мілдред сліпуче всміхнулася. «І пишаюся цим». «Я повинен це зробити», – сказав Монтек. «Сам не знаю, що, але щось важливе». «Мені набридло слухати ці дурниці», – відказала Мілдред, знову повернувшись до диктора. Монтек крутнув регулятор на стіні, і диктор замовк. «Міллі», – проказав Монтек і зупинився. «Адже це твій дім, як і мій. Отже, я хочу бути чесним і все розповісти тобі. Це слід було би зробити раніше, але я навіть сам собі не міг зізнатися. У мене щось є, я покажу тобі». «Я збирав потроху впродовж цілого року, ховав і не знаю сам, навіщо, однак робив і нічого тобі не казав». Він узяв стілець з прямою спинкою, неквапливо відніс його у вітальню, присунув до стіни коло вхідних дверей і виліз на нього. Якусь хвилю стояв непорушно, мов статуя на п'єдесталі, а його дружина дивилася на нього знизу і чекала». Тоді Монтек відсунув у бік решітку кондиціонера, глибоко засунув руку, відсунув ще одну заслінку і витяг книжку. Не дивлячись, кинув її на підлогу. Знов засунув руку, витяг ще дві книжки і теж кинув на підлогу. Отак він одна по одній діставав книжки, маленькі, великі, жовті, зелені.